Animalele își băgau labele murdare în el. Autor Ioan Mircea Popovici Răulețul șerpuia de undeva, de sus, din virginitatea junglei. Din când în când, Animalele își băgau labele murdare în el, își spălau botul bolos, se bălăceau, râul se tulbura, oglinda apei se încrețea, se urețea. Seara, râulețul rămânea iarăși singur. Răsăritul găsea cu limpezimea și frumusețea sălbatecă din dimineața de ieri. Cecina, su Sa Autor Gabi Schuster. E ziua mea în fața oglinzii. Crizată, sluțesc o boare de zâmbet. Lângă vopsia de păr, nu vreau șampanie. Timpul pleacă, strâmbându-se la jgheaburile vremii. Oaspeții cântă la ușă. Copiii se ceartă, civilizat, abundent, mănâncă chiorâș. Cu tortul pe tavă mă împiedic de mine. Ce caută oamenii ăștia în ziua posomorâtă când vreau să uit în pofida mea? Poezie fluture Autor Gabi Shuster Distingă poezia când subtextul umblă bezmetic să mătărască de mână în catacombele involuate din care se spune că poezia își trage sângele, scurs printre dinți, odată cu frica și rușina. Gonesc autostrăzile sub faruri, rafinând drumuri roșii. Pe aici trebuie. Pe aici nu abate linia de mijloc. Echilibru tăiat și tăiși de-a lungul, sensurilor în teze și antiteze? Da, sunt. Mă întreb unde mi-am pierdut poezia, stuchită printre dinți. Ieri cineva spunea că a murit, la fel ca Byron, Lenin, Voiculescu, primarul, regina, de parcă erau toți la fel. Greșeala sare la pupitru și urlă, urlă, cu părul măciucă. Cum să disting poezia? S-o trag de limbă afară din corp După ce mi-am tocat visele la bel de Eram, eram năucă sub pendulul bunicii Care scrisese două poeme goale pe dinăuntru Poezia plutește deasupra glasului funebru ce îi anunță opacitatea Varsă lacrim negative din ochi albi Pleacă peste în două secole când vom fi uitat destul ca să o luăm de la capăt cu îmblânzirea scorpiei. Cărțile vor ajunge la mal. România literară, dilema veche, timpul. Am citit că mizeria este un fluture. Lectura Maya Martin